За часів Ерла, Бігода, весь пагор був порослий виноградниками. Мабуть, клімат був лагідніший, або виноградарі минулих століть правніші. Відтоді минуло чимало часу. Виноградні китяги давно вже перестали тут визрівати, проте назва графських виноградник так і залишилася за всією цією місциною, між нашим будинком і цілющим джерелом, яке б'є з-під землі за півмилі звідси, щоб викупатися в його водах, люди приїжджають навіть з Норінжа і Логоцтофта, але і дотепер тутешні сади – Захищення від східних вітрів зацвітають на два тижні раніше, ніж у всій окрузі, і навіть у травневі приморозки тут можна ходити без плаща, тоді як на вершині пагорба, за якихось 200 кроків дрижаки пробирають навіть під хутряною курткою. Сторожка, так зазвичай називали колишню будівлю, була спочатку звичайним сільським будинком – Обернутий вікнами на південний захід, він опасився так близько від берега, що здавався греблею, яку от-от затоплять хвилі у Ейвні, що текла споміж лук і пасовиск. Але це враження хибне, хоча восени у сутінках усе огортає мило, і під час повені річка іноді заливає на задньому дворі стайні, наш будинок на фундаменті з піску і гравію вважався найзручнішим житлом у всій парафії. Збудований з червоної цегли, він здається в одночас химерним і дуже затишним зі своїми численними зубцями і башточками на даху, що потопають у литку серед бюнків троянд. Та плюща. З вікон видніється чудовий краєвид на луки і пасовища, барви яких безупинно міняються залежно від пір року і години дня, і на червоні дахи банги, і на лісову крайку, що оточує Іршемські землі. Є, звичайно, наші місцині будинки, куди показніші і пишніші, але цей старий будинок дорожчий мені над усе, бо я тут народився, тут жив і тут сподіваюся. Померти. Але час розповісти про свою сім'ю. Перед усім я хотів би наголосити і не без гордості, бо хто з нас не пишається старовинним ім'ям, яке нам дарує випадковість народження, що я належу до роду Вініфілдів. З Вініфілдського замку в Суфолку розташовано звідси за якихось дві години їзди верхи.